a térde apró, mint két csók. Töprengő kifejezés, szép vál, mintha várna valakit, talán engem, mormogta Benedikt a konyhaasztalnak. Néhány napig nézegette azt a nőt vagy lányt, nagyítóval vagy anélkül, majd telefonon lefoglalt egy ötnapos utat kettől vasárnapig.